Várakozás A késő őszi napok véget értek, elmúlt a tél, aztán a tavasz, majd a koranyár is. Lord Mortimer mind a négy évszakot láthatta elvonulni Párizs felett. A keskeny utcákban megrekedt sártengert, a hótól fehérlő szánzsörmeni réteket, a fákon pattanó rügyeket, s végül a Louvre szögletes, a Nell kerek és a Szent chapelle csúny, csúcsos tornyára gyogó fényt. Ez a hazájából idegenbe szakadt ember várakozása volt, akinek ez a szerepe, és szinte azt hihetné az ember, a hivatása is. Aki a balsors elvonulására várakozik és arra, hogy a néki menedéket nyújtó országban, az emberek előbb saját ügyeikkel végezzenek. Az érkezés időszaka, amikor tervei még érdeklődést váltottak ki, amikor mint valami egzotikus állatot mindenki meg akarta kaparintani, immár véget ért, és jelenléte a terhessé vált, mintha szüntelenül néma szemrehányás áradna belőle. De mégsem törődhetnek vele állandóan. Elvégre ő az, aki kéréssel jött. Tehát várjon a sorára. Roger Mortimer tehát várakozott, mint ahogy két hónapon át várta Pikardiában rokonánál, Jean-de Finénél, hogy a francia udvar visszatérjen Párizsba. Aztán kivárta, amíg Valóan Nagy úr sokféle teendői közepette időt szakít számára és fogadja. Most pedig egy Guyenni háborúra vár, mint az egyetlen lehetőségre, amely változtathat sorsán. Pedig Balouanagy úr nem késlekedett a parancsok kiadásával. Robert tanácsa szerint saint a szárlati hűbéri terület vitásbirtokain a francia király tisztjei megkezdték egy erőd alapozását, de egy ilyen erőd végső soron nem egy nap, és nem is három hónap alatt épül fel. Az angol király emberei, legalábbis kezdetben, nem nyugtalangodtak túlságosan. Még semmiféle összekocsanás nem történt. Szabadidejét kihasználva Roger Mortimer bejárta a fővárost, amelyet rövid itt tartózkodása alkalmával mindez ideig csak futólag látott, és igyekezett megismerni Franciaország eddig felületesen ismert nagy népét. Milyen hatalmas nemzet! Milyen sokan vannak, és mennyire különböznek az angoloktól. Az ember azt hinné, hogy a tenger innenső és túlsó partján egymáshoz hasonló népek élnek, hiszen a nemesség mindkét országban közöstőről fakadt. De közelebbről megnézve feltűnik különbözőségük. Az angol királyságot benépesítő kétmillió lélek a francia király alattvalóinak még a tizedét sem éri el. A franciák csak nem huszonkét milliónyiön voltak, csak Párizsban háromszázezer ember élt, Londonban pedig csupán 40 ezer. És mennyien nyüzsögtek az utcákon, mi élénk a kereskedelmi és az ipari tevékenység, hogyan költekeznek? Csak végig kell sétálni a pénzváltók hídján, vagy az ötvösök rakpartján, ahol a boltocskák mélyéről kihallatszik az aranyverők kis kalapácsok kopogása. Csak keresztül kell menni, befogott orral, a satelé mögött elterülő nagyvágó híd negyedén, ahol a pacalosok meg a sintérek dolgoznak, vagy a szendöni utcán, a portékáikat kínálgató bazárosok között, vagy megtapogatni a kelméket a posztókereskedők nagy csarnokában. S a csendesebb Lombardok utcájában, amelyet Lord Mortimer már jól ismert, kötik meg a nagy üzleteket. Csaknem 350 céh és testület irányította a mesterségek művelőit. Mindegyiknek megvoltak a maga törvényei, szokásai, ünnepei. És gyakorlatilag alig akadt olyan nap, amikor mise hallgatás, meg a gyűlésteremben lezajlott vita után ne jöttek volna össze egy-egy nagy lakomán, mesterek és célegények, hogy a kalaposok, hol a gyertyamártók, hol a tímárok, a Szent genevieve hegyen a deákok meg a kalapos doktorok egész hada társalgott latin nyelven, és az apologetikáról vagy arisztotelés tételeiről folytatott vitáig vízhangja további viták magvát hintette el az egész keresztény világban. A nagybároknak, a főpapoknak és több idegen királynak palotája volt a fővárosban, ahol a féle udvartartást alakítottak ki. A nemesség gyakran megfordult a Cité utcáin, a királyi palota rőfős galériájában. A valoá, a navarrai, az ártoái, a burgundi valamint a szavolyai palota környékén. E paloták mindegyike valóságos székhelye volt a nagy állandó képviseletének. Ott tömörült egy-egy tartomány érdeke. És a város szüntelenül növekedett, külvárosait kiterjesztette a kertekre, meg a szántóföldekre. Fülöp Ágost régi városfalaink kívül, amelyek már kezdtek eltünedezni, beleolvadva az újabb építkezésekbe. Ha az ember elhagyta Párizt, látta mi virágzó, mi termékeny a vidék. Gyakran még a szegény disznó vagy marhapástornak is volt egy-egy darab szőlője, vagy szántóföldje. A mezőgazdaságban vagy egyéb mesterségekben alkalmazott nők szombat délutánonként nem dolgoztak, de megkapták egész napi munkabérüket. Szombaton a vecsernyére hívogató harmadik harangozásra, mindenütt abba maradt a munka. A rengeteg egyházi ünnepen, csak úgy, mint a céhek ünnepein, szint úgy munkaszünet volt. De az emberek mégis panaszkodtak. És ugyan mi volt sérelmeik legfőbb oka? Természetesen a rovás, az adó, mint mindig és mindenütt. Valamint az, hogy állandóan függtek valakitől. Érzésük szerint soha nem ők rendelkeztek saját személyükkel. Sem erőfeszítéseik gyümölcsével. Ötödik Fülöp elégtelenül végrehajtott rendeletei ellenére, Franciaországban viszonylag sokkal több földhöz kötött jobbágyért, mint Angliában, ahol a parasztok többsége szabad katonai szolgálatra kötelezett ember volt, és felszólalhatott a királyi gyűléseken. Így aztán érthetőbb, hogy az angol nép kártákat követelt uralkodóitól. A francia nemesség viszont korán sem oszlott meg úgy, mint az angol. Ha magánjellegű viták miatt egyesek acsarkodtak is egymásra, mint Robert D'Artois és Mao nagynénye, ha alakultak is érdekcsoportok, zárt klikkek, amint általános érdekről vagy a királyság védelméről esett szó, ez a nemesség tüstént összefogott. A nemzet eszméje Franciaországban határozottabb és erősebb volt, mint Angliában. A két ország közötti hasonlóság ebben a korban csupán királyuk személyében nyilvánult meg. Londonban, csak úgy, mint Párizsban a korona gyenge férfi fejére szállt. A két király nem ismerte a közügyekkel való törődés igazi gondját, amely nélkül az uralkodó csak névleg uralkodhat. Mortimert bemutatták a francia királynak, és több alkalommal is láthatta. A báron nem formálhatott jó véleményt erről a 29 éves férfiról, akit általában szép Károlynak neveztek, de akinek nemes meccésű arca mögött két unciányi agyvelő sem akadt. Találta -e megfelelő szállást, Mortimer uram? A felesége itt van kegyelmeddel? Ó, mennyire hiányozhat kegyelmednek! Hány gyermekkel ajándékozta meg hitvese? Nagyjából ez volt minden, amit a király mondott a száműzöttnek, és minden alkalommal újra kérdezte. A felesége itt van-e kegyelmeddel? Hány gyermekük van? Mert a választ két találkozás között már elfeledtek. Érdeklődési köre láthatólag csak a házi meg a házastási rendre korlátozódott. Burgundi blankával kötött szomorú házasságának sebei még nem hegettek be, habár ez a kötelék megsemmisítés révén felbomlott. Kétségtelen, hogy ebben a tragédiában ő maga sem mutatkozott be valami előnyösem. A vállás után azonban összeházasították a cseh király ifjú húgával, Luxemburgi Máriával. A cseh királyjal Valóánagy úr épp akkor tájt akart megegyezni az árléi királyság kérdésében. Luxemburgi Mária most gyermeket várt, és ezért Szépkároly kisé együgyű figyelmességgel vette körül. A király alkalmatlansága nem akadályozta, hogy Franciaország ne foglalkozzék az egész világ ügyeivel. A király nevében a tanács kormányzott, Valóanagy úr pedig a tanács nevében tette ugyanezt. Javaslatokkal árasztották el a pápaságot, és számos lovas hírnöknek, akik utazásonként nyolc livröt és néhány dénárt valóságos kis vagyont kaptak, nem volt más feladata, mint az Avignoni posta továbbítása. De a futárok gyakran megfordultak Nápolyban, Aragóniában, Németországban is. Mostanában élénk érdeklődéssel kísérték Németország ügyeit. Sárda Valois megegyezett szövetségesével és cinkostársával, Luxemburgiánossal. Kiátkoztatják Bajor Lajos császárt hogy aztán a Szent Császárság koronáját felajálhassák. Ugyankinek? Természetesen Valoán Nagyúrnak, aki makacsú ragaszkodott régi ábrándjához. Valahányszor a Szent Császárság trónja megüresedett, Valoán tüstént jelöltként lépett fel. Micsoda megnövekedett tekintének örvendene a keresztes hadjárat, ha a vezetőjét császárá választanák. De Flandriára is ügyelni kellett. Ama Flandriára, amely állandó gondot okozott a koronának. Vagy mert a nép lázadozott grófja ellen, mivel az hű volt a francia királyhoz. Vagy mert a gróf lázadt a király ellen, hogy kedvében járjon népének. Végül ott volt Anglia, és valahányszor ezzel kapcsolatban valami probléma merült fel, valóá azonnal Mortimert hivatta. Mortimer a Saint-Germain-de-Pré utcában, a Navarai palotával szemben, Robert a házának közelében bérelt szállást. A házat Gerard Aspayé vezette, aki a towerből való szökése óta követte a lordot. A komornyik borbé lett, a ház lassacskán megtelt a deszpenzék gyűlölete folytán számkivetésbe kényszerült menekültekkel. Külön érkezett John Maltravers, egy Mortimer párti angol főúr, aki ugyancsak a hódító egyik fegyvertársának leszármazottja volt. Ez a Maltravers hosszú, sötét arcával, lecsüngő hajával, hatalmas fogaival leginkább a lovára hasonlított. Nem valami kellemes társnak bizonyult és mindenki összerezzent, ha felhangzott, szaggatott, nyerítő nevetése amelyet mások teljesen indokolatlannak éreztek. De a számüzetésben nem lehet megválogatni a barátot. A közös balsors egymásra kényszeríti az embereket. Mortimer Maltravers-től tudta meg, hogy feleségét a York grófságban lévő Skiptonvárba szállították, mindössze egy társalkodó hölgy, egy lovász, egy mosónő, egy inas és egy apród áll a rendelkezésére. Hetenként csak 13 silinget és négy dénárt kap, maga és kísérete ellátására. Valóságos börtönélet. Ami Izabella királynét illeti, az ő sorsa napról napra keservesem. A deszpenzék meglopják, kifosztják, megalázzák, és kegyetlenségüket aprólékosan, türelmesen kidolgozott, tökély jellemzi. Csak az életem maradt még meg, üzente Mortimernek. Csak az életem maradt még meg, de nagyon félek, nem szándékoznak-e ettől is megrabolni. Sietesse fivéremet, hogy védelmezzem meg. De ez a francia király. A felesége is itt van kegyelmeddel, fia is vannak. Aj, ez a francia király valóan nagy biztos. bízta az ügyet, aki viszont mindent az akvitániai események eredményét öltett függővé. És ha addig a deszpenzék meggyilkolják a királynét, nem merészelik megtenni, felelte valóan. Mortimer újabb hírekért Tolomei bankárhoz ment, aki a levelezését továbbította a csatornán túlra. A Lombardok posta szolgálata jobb volt, mint az udvaré, és utazóik ügyesebben rejtették el az üzeneteket. Így Mortimer és Orleton püspök levelezése többé-kevésbé rendszeresen bonyolódott. A püspök drágán fizetett Mortimer szökésének előkészítéséért de bátran dacolt a királyjal. Mint Anglia első olyan főpapja, akit világi törvényszék elé állítottak, Orleton nem volt hajlandó válaszolni várlóinak. Ebben egyébként a királyság minden érseket támogatta, minthogy veszélyeztetve látták kiváltságaikat. Edward lefolytatta a pert, elítéltette Orletont és elrendelte javainak elkobzását még a pápának is írt, és kérte, hogy a püspököt, mint lázadót, fossza meg méltóságától. Valóan nagyúrnak kellett közben járnia, 22. Jánosnál, és megakadályozni egy olyan intézkedést, amelynek végrehajtása Orleton fejét a vérpadra juttatta volna. Fertenyakú Henry helyzete egyre bonyolultabbá vált. Edvard márciusban Lancaster grófjává nevezte ki, ráruházta lefejezett fivére címeit és javait, többek között a kenilvörti nagyvárkastélyt, de nyomban ezután felségárulással vádolta, mert tudomást szerzett egy orletonnak küldött bátorító baráti levérről. Tolomei valahányszor Mortimer meglátogatta, vissza visszatért egy bizonyos témára. Minthogy kegyelmességet gyakran látja Valoá és D'Artoá nagyurat, és mert mindkettőnek barátja, kérem emlékeztesse őket azokra az Itáliában már kipróbált lőporos pattantyúkra, amelyek oly hasznosnak bizonyulhatnak a városok ostrománál. Szienai unokaöcsém, valamint a bárdi testvérek szállíthatnának ilyen lövegeket. Könnyebb bánni velük, mint a himbás ostromgépekkel, és több kárt is okoznak. Balóanagy úrnak ilyen fegyverekkel kellene felszerelnie keresztes seregét. Az asszonyok eleinte élinken érdeklődtek mortimer E szélesválló idegen iránt, aki mindig feketében járt, és az ajkán fehérlősebb helyet harabdálta. Húszszor is elmeséltették vele szökésének történetét, és mi alatt beszélt, a szép keblek hevesen hullámzottak az áttetsző batisztmelkendők alatt. Mély, csak nem reket hangja és az, hogy bizonyos szavakat idegenes hangsúlya lejtett ki, mélyen érintették a parlagon heverő szíveket. Robert D'Artoá több alkalommal is megkísérelte, hogy az angol bárót enői karokba terelje, amelyek csupán arra vártak, hogy kitárulhassanak. Felajánlotta Mortimernek, hogy gondjai elaltatására néhány örömleányt hajt fel, akár kettőt vagy hármat is egyszerre. De a gróf ellenállt mindenfajta kísértésnek, és álhatatossága láttán már kíváncsiskodni kezdtek, hogy mi rejlik -e ritka erényesség mögött, és hogy ön megtartóztatásának vajon nem az-e az oka, hogy osztozik királyának hajlamaiban. Az igazságot senki nem sejthette, mert ez a férfi, aki annak idején sorsát tette fel egy holló pusztulására, utóbb szüzességét ajánlotta felletétként szerencséje fordulásáért. Megfogadta, hogy amíg Anglia földjén ismét vissza nem kapja rangját és hatalmát, nem érint asszonyt. Ez a lovagi fogadalom méltó lehetett volna akár egy Lancelothoz, egy adamis -hoz, vagy Arthur király bármelyik lovagjához. De így sok hónap után Roger Mortimer kénytelen volt belátni hogy kissé könnyelműen fogatkozott, és ez is hozzájárult rossz hangulatához. Végül mégis kedvező hírek érkeztek Akvitániából. Az angol király bírája Bassett úr, aki, minthogy nevetésre ingerlő nevet viselt, roppant szigorú volt, végre valahára idegeskedni kezdett a szent szárdoszban épülő erőd miatt. Az építkezést ura jogai bitorlásának, valamint saját személyét érintő sértésnek tekintette. Csapatokat gyűjtött és váratlanul rajtaütött Szent Szárdoszon. A városkában szabad rablást engedélyezett. Elfogta és a francia király hűbéri hatalmát jelképező liliumos cölöpökre akasztatta a munkálatok vezetésével megbízott tiszteket. Ralph Bassett korán sem egyedül vállalkozott erre a kalandra, a környék több főúra is segített neki. Robert D'Artois, amint hírét vette az esetnek, szaladt Mortimerhez és vele együtt Charles Majd kicsattant az örömtől, meg a büszkeségtől, a szokottnál is harsányabban nevetett, és kedélyes hátbavágásaitól barátai a falnak tántorogtak. Íme saját találékony köszönhető, hogy végre megszületett az alkalom. Az ügy azonnal a szűkebb tanács elé került. Szokásos módon tiltakoztak és a Tuluzi parlament elé idézték a szentszárdoszi fosztogatást tetteseit. Vajon megjelennek-e, beismerik-e vétküket, meghódolnak-e? Tartani lehetett attól, hogy igen. Szerencsére akadt közöttük egy, aki visszautasította az idézést, Raymond de Montpezat. Ennyi elég is volt. A távolmaradt vádlottat elmarasztalták, majd Jean de Royt, aki Pierre Hector de Gallard örökébe lépve, az ípuskások nagy lett. Egy kisebb csapattal Gáyenbe küldték, hogy elkobozza Montpezat urának javait, és lerombolja a várát. Történetesen Montpezat úr győzött, fogjulejtette Jean de és váltságdíjat követelt érte. Mindehez semmi köze nem volt edvát királynak, de a dolgok erejénél fogva az ő ügye is rosszabbra fordult. Robert D'Artois újjongott. Az nagy nagymestere nem olyan ember, akit csak úgy börtönbe vethetnek, anélkül, hogy ez ne vonna maga után súlyos következményeket. Újból tiltakoztak ez alkalommal közvetlenül az angol királynál, és megfenyegették, hogy elkobozzák hercegségét. Április elején Dublin érseke kíséretében Párizsba érkezett edvád király féltestvére, Kent grófia azzal az ajánlattal, hogy a nézeteltérés rendezése kedvéért Negyedik Károly Francia király mondjon le Edvard hűség esküjéről. Mortimer, aki ez alkalommal találkozott Kenttel, bár mindketten kényelmetlen helyzetbe kerültek, kapcsolatuk udvarias maradt. Feltárta az ifjú gróf előtt, ellépés teljes hiába valóságát amelyről egyébként Kent grófia is meg volt győződve, és ezért feladatát nem sok örömmel látta el. A francia király elutasító válaszával, amelyet Charles de Valois megvető hangnemben közölt vele, tért vissza Angliába. Úgy látszott, hogy a Robert D'Artois kiagyalt a háború, közel áll a kitöréshez. Ekkor azonban az új királyné, Luxemburgi Mária, idő előtt megszülve életképtelen gyermekét, váratlanul meghalt iszodumba. A gyász ideje alatt nem lett volna illő hadat üzenni. Már csak azért sem, mert a valóban porik sújtott Károly király csak nem alkalmatlannak bizonyult a tanácskozásra. Férjémi voltában határozottan a sors üldözöttje volt. Előbb felszarvaszták, aztán özvegyélet. e minden egyéb gondot félretéve neki kellett látnia, hogy egy harmadik feleséget szerezzen a királynak, aki nyugtalankodott, és ideges keserűségében mindenkit felelőssétett, hogy a királyságnak nincs trón örököse. Lord Mortimernek tehát ismét várakoznia kellett, amíg ezt az ügyet is rendezik. Valóan a kész örömmel ajánlotta volna feleségnek bármelyik fiatalabb leányát, ha a korban megfeleltek volna. De sajnos még az angol trónörökösnek szánt legidősebb is csak tizenkét éves volt. Szép Károly pedig nem sok hajlandóságot mutatott a türelemre. Akadt azonban egy másik elsőfokú unokanővér is, a nemrég elhunyt Louis Dévrő nagyúr leánya, Robert D'Artois unokahuga Jean de Vreux Jelentéktelen, de szép termetű leányzó, és főképp megfelelő korú, hogy anya lehessen. nagyon nem szívesen bocsátkozott volna hosszadalmas, nehézkes alkudozásba a határokon túl. Inkább rávette az udvart, hogy beszéljék rá Károlyt Efrigyre. Luxemburgi Mária halála után három hónappal Újabb diszpenzációt kértek a pápától. Az esküvőt július 5-ére tűzték ki. Négy nappal előbb Károly elhatározta, hogy lázadásért, valamint a kötelező hűségeskü elmulasztásáért elkobozza Akvitániát. 22. János, aki mindig személyes feladatának tartotta a békítést, valahányszor visszájtört ki két uralkodó között. Levélben igyekezett rábírni Edvárd királyt a hűséges küllettételére, hogy ezáltal a jogvitának legalább az egyik részét kiküszöböljék. De Franciaország serege már talpon állt, és orleánban gyülekezett, miközben a kikötőkben egy hajóhat készülődött, hogy megostromolja az angol partokat. Ezzel egy idejűleg Akvitániában Anglia királyának parancsára katonákat toboroztak, és Ralph Bassett úr egyesítette bandériumait. Kent grófja ez alkalommal az óceán felől közelítve meg Franciaországot, mint féltestvérének kinevezett helyettese érkezett a hercegségbe. Nos, indulnak-e már végre a francia hadak? Nem, mert valóan nagyurnak előbb még bárszuróba kellett sietnie, hogy a Szent Császárságban tartandó választásokról tárgyaljon Habsburg lipóttal, és aláírassa a szerződést, amelyben a Habsburg kötelezi magát, hogy nem lép fel jelöltként. Ennek fejében, ha valóát császárrá választják, egy már eleve meghatározott összeget, továbbá regálét és egyéb juttatásokat kap. Roger Mortimer tovább várakozott. Végül augusztus 1 egy füllet meleg napon, amikor páncéljukban akár valami fazékban főttek a lovagok, Sárda Valoá teljes pompával, méltóság teljesen, sisakján hegyke forgóval és páncérruhája felett aranyhímes köntösben nyerekbe emeltette magát. Mellette lovagolt második fia, Alencon grófja. Unoka ötse, Philip a király újdonsült sógora, gosédő de Satillon, a hadak főparancsnoka, Lord Mortimer, Vigmor bárója, és végül Robert D'Artois, aki termetéhez illő lovon ülve, jól látta az egész sereget. Vajon vidám, boldog volt-e úr, vagy egyszerűen csak elégedett, hogy elindulhatott erre a hadjáratra? A második Gájenni háborúba, amelyet ő akart, ő határozott el, és jó szerével ő koholt. Egyáltalán nem. Mogorva hangulatban lovagolt, mert negyedik károly nem volt hajlandó aláírni az okmányt, miszerint valóá királyi helytartó akvitániába. Ha valakinek jogcíme lehet erre a kinevezésre, akkor az minden bizonyjal, éppen ő. Sár de Valois. És micsoda színezetet kapott ez a dolog most, amikor megtudta, hogy Kent grófja, ez a tejfeles szájú legényke, ez a csecsemő, megkapta Edward királytól a helyettesi tisztséget. Szép Károly király, aki képtelen volt bármiféle döntésre, ez alkalommal elszántan, különös konoksággal tagadta meg azt, amit a legnyilvánvalóbb szükségből kértek tőle. Sárdabaloá ezen a napon szünet nélkül szitkozódott, és szomszédai előtt cseppet sem titkolta unoka öcséről és uralkodójáról alkotott lesújtó véleményét. Hát megérdemli ez a koronás alamusi, ez a libuska, hogy az ember annyi fáradtsággal kormányozza számára a királyságát? A hadag öreg főparancsnoka, a Sation, aki elméletben a hadjárat vezetője volt, hiszen valoa erre nem kapott hivatalos megbizatást, divattyamult formájú sisakja alatt összevont a teknős a szemhéját. Kissé süket volt, de 74 éve ellenére még jól mutatott a nyeregben. Lord Mortimer Tolomeinél vásárolta a fegyverzetét. Sisakjának nyílása mögül elővillant szigorú pillantása a színű szeme. Minthogy hogy királyának hibájából saját hazája ellen kényszerült hadba vonulni, a gyász jeléül fekete bársony viselt. Az indulás napját soha nem fogja elfeledni. 1324. augusztus elseje, seje, vasas Szent Péter napja volt. Pontosan egyes tendeje szökött meg a londoni Towerból.